اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد إن دروال الجماعة پرشندتية تونة تنغرفت پر استجيثت على مدرينة تونة الله پرشندتية تونة ماتا پر زامرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ذاتنا اشتدت لين ma jetin 4 e 4 në suratul aras për jetimët tona kemi dëshiren që Allahu Jelle Jelaluhu të nabën qdo dit e malet që të futëmi në rraga të kuptimi të fjallës Allahu Jelle Jelaluhu si që kemi zakon e qdo dit e në vazhdim të jetës ton sa ma tëja për aplikues të fjallës Allahu Jelle Jelaluhu a jelle shanohu وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّكُمْ حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَكُم رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَن لَّعَنَتَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الظَّالِمِينَ إِنَّ دَارَ الْجَمَاتِ Në po e filojmë sot së fjegimin e ajeteve me raën këtë surët malështore, duke i së fjegu para jush ato manevrat e ditës kiametit që ne ju thamë rëtbanijat, e për fjallën rëtbanijat, fjallë Shqipë nuk e gjithësën. Për shrakë se fjalla rëtbanijat, do në së fjegim një Ramazanë. E kurash kështu që eshja na pra hap të themi, për këtë fjalë nuk e gjithson fjalë shqipë. Po, thujmë kështu pra, ndodhinat që kanë më ndodhë ditën e kiametit, e kanë emnin madein Allahu i jonë, edhe nën levizin e qëtërkuj nuk pralojnë të hinë ato përgaç, Allahu gjëllë gjënalu hu e gjëllë shalu. Pra i gjonave të cilët do të ndodhin këtë ditë ajetet e tona sot kanë gojnë bisidë. wa nada ashabu an nar ashabul jannati ashaban nar jesh i qon per disa çështje te cilet do ti ndodhen muslimanit ka fundi i dersi gjithmesin e dit te dersi te jehet masi te kalojen xhennet brenda tham pro po eriku i to i matej ta dim po se ka po boj fam se ne hapin e parm brenda xhennetit cka do pique posh prej njeriu do të pike poshtë gjelozia edhe hidrimi kur kush më është dhe tjeti i edhnu me kërkan numër një numër një që ka thava të gjërimin tahti e lanharu edhe kalonin mbilumejt të thilet gjatë kemi dhonë ju për i knashtive që kanë me të dhonë oj ndëruar musliman në e thë mrenda në gjennet për t'i plëtsua Allahu gjëlle gjelalu gjithat dëshirat Ato që i për ti ndoshtë anjit ka qenë të pa kuptushme, se a do të realizohen ajo nëse ke qenë një pikë, një fije, një gjysën fije i dëshim, Allahu Gjellë Gjellalu za ja. Sot këtu ashe vërtet ajo që e besoj që dje. Prej knasive, prej vargut, të plotësimit, të dëshirave, për të knasht dherin pikën e fundë në gjennet, mundësi të hapëna me full në përmet e kronit Allahu Gjellë Gjellalu, për neve i pa kuptushëm, Tes duke ngjan kthej ekranit ton këtu naçi po bëjn bisedë, flika në fliku, edhe u trajnu njerëz të afarve, që ish po folin ato këtu në ndërjo, njërin njoh. në Washington, ai tjetrin në Berlin, në ekranin tan po bëjn bisedë di ministra apo një gazetar me një diplomat e afarve ku ka shku kjo dhunjo. Allahu than Kurani Karim. Suratul Araf. Wa nada ashab al jannati ashab al dar. Do të bisedosh ti o fotografi në fotografi, drejt për sdrejti, pala silki edhe silki, pa tel edhe me tel, pa të desh të asnjohë një fare, drejt me atë që e ke njohë së këtu, edhe Allahut ka të regunë gjennet, se a i njëhen e ma të udjik, urdhënof pyte, urdhënof diskutot drejt për sdrejti me ta, u në da ashabu lë gjennet e ashaben nërë, pra, mundësit e tua janë me, bisu, me bisedu direkt o ti që i bajshënë në dunjoket emën që ka ndodhi me ti pra që i sot këra në advent aqlik të cilit Allahu gjellë gjellë lu i tha gjehennem e pjala gjehennem shqip do me thonë vend djegës që i slenë prej materialit bazar as gjopë e gjik prej landës që i e ti përbomë Nuk jetë asë gjopë au djegë Për çatë Allahun kur anë i kerim thësë Sëhertë hargjohë në i kësajnë prapë Për shka kësë së kamët asë gjopë au djegë Sëhertë hargjohë të i kësajnë prapë Filon prapë me u djegë prej fillimit Inna qëdë wajadna ma wa adana Rabbuna haqqa Na e gjëtëm muslimanat Ate që na i së vjegojë Muhammed dhe na përëmtojë Allahu Jelle Jelaluhu E gjëtëm haqq e jetën vërtet pa atë që rish me para hujën Ramadan ai thënë të së ka jehennem apo ka jennem thaj kem kuran fi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ni grup jehennem kan me hi grup i jetër jennat e jetën pël وجdtum ma waadakum rabbukum haqa ayuha jetat ateja opaq premtu allah simos bersoni ke keni vendin e jetat vërtet qaluna Por gjigia i thonë, "Gjawabu tadhlilin," por gjigia e të nënshmuarit. Ai më i nënshmuar nuk në e tras përgjidet. Po, na kjo hapërgjigje shumë e vështirë. Ja për shembull, me ukapun edhe ti me me turxume me, me dal pelivan ose me qitek pevoj. E metahiun e me kënia pagëte kusur boksa për turini me ti don, e ti më pa ënder se kjo haprni me ata, më isbra misteri për to që edhe nuk la me çajt pa të spi. A ke bol. E ti tani hic kjo se kët laf, kët moment, thu, po, gjevabia, gjevabi të marrën goja këtlast në këtë moment thon po si ve po bol e kam. Ti kish për javabia, javabi për djija etë lëns muared. Kur je më nën zhmuar dush më thon po, ta a jetë te jahannam hak, situs vi goken dunya, qalu naam. Po, e jetë te hak. Çish na thoishin çaryo çayo na ze. Qalu naam. Auqri paf. Ta ba allana mu'azzilun. Allahu jall jalalu la bië melajikeve përgjëse për, për çështjet e xhenetit edhe afrimet e kënaqësive të njerëzve që i kanë merituar ato me me fol. Tash për këto. Lënatullah inna la'natullah ale al-zalimin. Për zullumçar Malkim ya Allahu jall jalalu. E fjala Malkim ne këtë adat do të thotë rili atje ku jeni për gjithmonë. Digjnuaj ku jeni për gjithmonë duke filu prej lëkurës e, pre e dheri të palësa kështër nash filimi filimi i azabit gëhennemi filon prej lëkurës e mbaron të palësa dheri të palës kulle ma nadhijat gjuluduhum baddelnaha baddelnahum gëjraha së hërët ju dhijen lëkurat së allahu jelle zhelalu javndroj qera ju nëj lëkurat qera e pse kështu za li jadhukul azab ta për ta shiju dënimin sa ma fel, për ta shiju dënimin sa ma fel, Pse për ta shiju dënimin sa ma fel, e ta shë duhet me shkullë medicinë me bisedu, atjen medicinë janë kështu qështje, kur qëko ishte doktorin me morë në eqcion, a i pregadit një gjilpon, pregadit një gjilpon për me të adhon atë fa penicilini, edhe ma interesant ashtë, ti kur rudësh që po e menë, te thmitë mundi me jetu edhe ma interesant, kur rudësh që do të shpojë aj, ashe kejta i në Si, që ati e prit atë momente, atë sakin ati, maja gjilponës kur të apreke likurën. Se e likurën, të është pojë likurën, të në të rrimoj, ka dalë, ka dalë, e tru sa të lasin s'ka problem. Pra, ku fillojnë dhemjit në organizme në njerit, dhimtat në organizme në njerit manifestohen në likur, se likura është element i kresor një njeriun, që, që regjistrojnë dhimtat. Në likur, legjist... Allah u mu për këta tha, Sa ardhet ju dëgën likurat, ju vëm likurën erëtaze, li e dhuk ul azab për ta shijuar azabin mirë. S'ka kurë djoma po thoin, këtu po thoin. Kurani është shkencë apo thoin nitë? Kurani është shkenca. shkenca. S'ka kuroni do shkencë. S'ka kuroni do shkenca. Kurani as shkenca. Jo kuroni edhe shkenca, dhe me shkenca as ni djoma me ni ofordikon, Kurani me ni ofordhetranet i kishirin çka ka këtu, edhe çka ka këtu. S'ka si djona. Kto djona i kanë bol laikët. Këto i kanë bo atë gjonë, atë njerës që i deshtën të përvosin islamin me elgjëmatin e ati, me gjithë librin e ati. Ska kurani dhe shkendës, kurani është shkendësa, jo është shkendësa, dhe të thët, është rënja, është baza, prej ati ka lind, është nëna, e ama, e asajshka, qitra, bota, qitra, për dikush, qitri kush, i thëtë shkendës, prej këtu lind, gjithë dhe gjonë. Pra, R A s'ka bërë bon paketa? Gjënët lija, që mos ka në të amrejnë, anët kënoqët, bolë moqët... Jo, edhe një kështi kënaqësive, se ka një herë, njëri u kënoqët gjëmatin dërshëm këtë botë, kër e shatë një njëri që se donë të vujtë, edhe në dëgjën lajmët se, ha, a i hasni jemë po vujke. Vecë kësaj, kur se kur si kurse kurse ju ka plësu ati të manë, thotë këto... Mukon të kem shtik të paraveti e të thomë hë, mirë, e gjete pra. E kujton se që atëherë e knoqët masë shumë ti. Allahu gjëlle gjëlelë dhe në gjëmë nëfë qede, edhe ketë për të plëcoj, se ti meritonë në robi e më të plëcu. Folit që e gjeku ato të bëa zapë, thuj pra, drejt për drejti. E lëdhine e sot duna në sëbili lërë, e kush janë këto që ka metën gjithmonë në gjëhenem tha, janë ato që nejten mes islamit edhe rrugës zg Kato që ato që ndalen mes islamit edhe atives që zgjerojnë islamin, edhe ative që njerëzve japqojnë fjallën e vërtit. Kur mosunal para ati që ka njëzë fjallën e Allahut me zgjeru, mëzdilë para ati. Aj që, që e ka mërë parasysh, fjallën e Allahut me qute njerëzit, ban shkatë bajsh, shkatë dujsh bajsh, veç në rrugën e këti mëzdilë, se registrojsh në fletële ative që Allahut për ta tha, Allezina jesudduna anë sëbili Allah Taunale, Wa e bëguna ha iwaja Ta unë alëm Në mesin e duatëve sëfën islam E pëngojshin pjallën Allahu Jelle Jelaluhu Edhe kishin qep Ajo sama e shtrem të rije Së paku sama e shtrem të rije Të njerëti që ndë gjojnë Wa e bëguna ha iwaja Kanë qep që Së paku edhe mos muishin me në alkejt Barëm pak me, me, me deviju Tho ishin këto për shemblë, si mund të mu dhe viju? Mund të me undale dhe mund të mu dhe viju. Kemi pas një hoxhë në kafdek rahmetullahi tala alehi verës, që kjo verës që i shkoj. Në gjiptë, ka pasem në Abdur Hamit Kyshe, që i kemi ndu gju dhe rësë dhe ti, edhe kemi lezu libra të ti. Një harë në burk, të shpia në burk, të shpia në burk, të shpia në burk, të shpia në burk, të shpia në burk, të, pijaki, thoi, të shpia, të shpia të Kam fol, s'kam dalëx jamis, kam e sqeguar, edhe s'kam të ard kur koqja fik më shku kur konteni ditës, edhe zatin ditë të shtëpia. Po pe ju kallëdoi aiç ka sqegoj më një ratë, më një fazë të burgut, atë tri tre vjeçar, sa un kam e pyetën, ku e ke kriju burgun? T'm falni, un po thom aiç ka tha, sa, sa ishte çorra i pasi. Sa un e kam kriju burgun në kanater, as nivani thojnë këaj në gjit kanater, sa në kanater e kam kriju në nevojtorën e burgut. E kam kri burgun në nëvejtore në burgit, në gjipt. Në gjipt të shteti e zherit, të shteti nën milion titujve shkendëtor. Po thaën ato, e si e ke një vetën? Si e ke një vetën ati? Tha unë ati e kam një vetën me një kopshtë të pakuptushëm. Me një kopshtë të pakuptushëm. A i vun i tri pika kësa i tjale mrapa do me thonë, për juve i pakuptushëm se ka kuptim. Po unë e kam kuptuar atë. Këto njerëz kanë dalë, e kanë dalë keq prej rrugës mes sqegu fjalën e Allahut dhe lëllahu te jallahu ve jallahu. A kati kanë qeshë kjo më ndalash. Ata që kanë qeshë më devijuu edhe për këtë shembull, kanë ohz durçi e kanë në timurtash. Ai vë sqegoje drejt qytetit e xhamisë, sqegojë kërnë Istanbul një gjami të mode, me një xhamit madhe, vishin njerëz 400 kilometër me ngut dersin. 400 kilometra vishin me ngut dersin. Ta shtisht qeveria e më zëtëni, zëtërucit me sëdhjelmozit. E qoja ata me një katon 13 shpi një 100 km prej stamollit largë me sëmjegu islamin. 3 më shpi a një katon një 150 km në tëllësi prej stamollit largë me sëmjegu fërëna gje. A i për sëmjegu në gje fërëna ma rrugën pak më të lakume, me bril rrugën një ka qërën, nëse di ku i sëmjegu në njëri. 30... Këa ditë që shive në gjëmot, fabrika zmaj, ju e dini fabrika zmaj, ka ndërtu një kombaj me e korë një kali. Një kombaj. Pas metre gërshona për para, për një kali një një një kish me elë një gruna, gjemë e shku me e korë ata. Kështu i venë, pra, urdo, si të kishë e hesapë, urdo, pra. Elë dhina së dhuna në sëbili, la, u e bëguna aju e gjë, wa hum bil a akhirat i hum kapirun. Edhe për nësasaj, e, kështu, o jo, shka kini shku në gjami. Unë q Kusht ka arë përja gjë me kalzu se kadit këja me. Kusht e arë përja gjë? As kusht për desë mos për verë. U kri. Qiti suj bre kur të jape kasetën. Kur të jape një kasetë. Qërë të suj? Kur të jape një kasetë. Të një radios, një konga, po një muzika, një ilahia, një shëjtana, një melacea, një di shka. Qka ashtë i në fizu më ta? Kur të jape kasetën ku ti. Suj, qka ka këtu mrena? Sotaj Ka më këtu një filan konga, këtu kënën Michael Jackson, këtu kënën Sandra, këtu kënën Nifertiti. Suj, unë s'pajsho, që s'pajsho, ku përreja në kasetë, suj, s'pajsho. A do, kër të ashtesh në kasetë a që, janë një në zonën. Edhe ti pra, kër të ashtesh në besim, janë një në zonën. Du me marat kasetën me futë kastofon, pa me futë në rimë, jam i nju bateria, e me ditë si me lishu ata, me u zdo gjëgjo medalën shesh, me ju një Edhe ti pranësh dinën e kasetën e besimit të gjitha jot. Apo do në e pa njërin, apo do në e pa atin. Niki në dasandram ku do në e pa aty duk hungjëm kafe të kam kricë. Jo që s'u si jam djonat. Për çat që i dini ju ne kam në besim. Për çat që i dini ju ne kam i iman. Çdo gjavë vetë në shkollën e besimit edhe motet shumë qartë edhe bukur. Wa baynahuma hijabun wa 'alal araf. و بينهما اعزبوا على العراث رجال يعرفون كلاً بسماهم ا problemetik kuranor e kjo ajete tash në numrin 45 sëm falikavë 6 as problematik të cilën ulemat shpes harikanik mos e shpjegojnë për shkak se ulemat kanë shumë mendime rreth këtij ajete që po e shpjegojmë na e unë ato shumë mendime nuk do të tjesh para juve se shumë mendime shumë turbullime pastaj po vetëm disa makre e zorë Para se të kalojmë në kuptimin e kajetit 4.6, në lidhje me atethe ju a e gjetat atethe që e premtojë Allahun se në e gjetëm, a ka ndozë dhe një harë e kësi pëjtjen këtë botë? Hala pashku në hera. Po, në bedrë, kur luftojë Rasullarës në të sëra më mëshrikët e mekët, pasi u kryi luftëa dhe ndodhe ajo që ndodhe në bedrë, Rasullarë i patë botë disa bunare për ujnat, edhe në ato grupa i hudhi 17 mëshrikin që i shkin vrat një opër e ative i shtë ebu jahli aja e ati aja allahu i babës anmiku maj madhe islam e që dhe i muhammad nusafat sallallahu aleyhi sallam arabi shtë fëll të arabi shtë aji e fëll të gjuhën e muhammadit e oznanës muhammadit arabi shtë po ishte kafir ishte mushrik ishte jo musliman ishte haqabu jahannem ishte shamaq i jahnemit ishte dru i jahnemit Rasulullah a.s. e hudhe edhe ata barabar me qertë me plët kënaqësi se po e kërën urdhin e Allahut me një grepë si që hudhe të kafësha e ngërëdhin edhe masi i kërëm shtamën persona ishin i ju thasë bashku ta nahnu ja bëni Hashim ja bëni Abdu Menaf ja bëni Kosaj ja bëni Kilad ja bëni Murrah këta janem në të fisëve të Arabbe që e të ishin Maka E jetët atë e që ja prëmtojë Allahu së nga atë e që më prëmtojë zotë i e jetëm. Më patë thonë Allahu ti do të fitojshë në bedër fitoha. Më patë thonë Allahu e bujah li ka me hum humbi. E jetët për një ma. Azë të umari. Radiallahu ta'ala anu të ja rasul Allah. E ve të hadithuhum vahum mauta. Fa apo ju foli këti me të dekme ba. Fa ja omar. Inna hum asmahu mimma tasmaun au me kaleti ato më mirë janë të më dëgjuhu se ti, walakin nehum la i sëtëtiun e lëgjavad të po këto s'kanë mundësi më përgjigë s'kanë mundësi më përgjigë ju ka morë mundësi e përgjigës ama janë të më dëgjuhu më mirë se ti shka përgjitham o bejnehu ma hijabun wa ala lëarafë rrijal zati më për këtë fjallën e këti ajeti kje sura e balë këtë emën, sura të lëarafë Më sfarëp jam, s'egoj gjuhëtarish çka do më thon fjalë arab. Fjala arab, në etimologji në fjalën e gjuhën arabë rrjedh nga fjala urf. A, a fjala urf gjuhëtarish do më thon, unë se di shqiptar shikoim prap po thon po knuthi, ka një kuqe mbi kokë kështu deri në çaf, edhe as pak si me moje, disa moje i ka. Një lëkurë të kuqe. Çfarë thon arabisht urf? Po këto nuk e ka për qëllim krushin, po e ka për qëllim vendin e nol. Se ajo a pjesë a me nëllë të knusit. Shumë si fjallësur fa sharaf, në mes gjennetit edhe gjëhenemit, Allah u sa, është një vend i nëllë. Ulemate ka në fridu me fjallën murë, kishkele, murë, fortifikate, pëj lartë shumë, e sa prafë. O bejnehu ma hijab, sa në mes gjennetlive edhe ative që kanë hinë gjëhenem ka perde. Ka ndarje ka përkoptim, ka ndarje. O alel arasi rrijelë, Edha çatnë alfin me studive janë ni një grup njerëz. As në jannat, as në xehannam po. Ni një grup njerëz. Jan ndryshu, jan ndamën dimë ato ulëma vë rasti komenti. Ku, mall, kush do të jen këto? Janë anët kshit i pap, janë jannat mirë ti pap. Kto kush do të jen? Kan thonë. Kto janë çato njerëz, çka të mirat edhe kshit ata kan barabart. Jannetin sekall merri tu. Jehenemin sekall merri tu. Kanë bënë sa të mira, a që dhe të këshia, se ti përmës me hinë gjehenem i nderuar i gjemot, qësë duesh me qenë përmës me hinë gjehenem? Kur mës me jasë njëherë? Të mirat duesh me i pasë për i të këshiave ma tehe për për njëherë. Unë i thjeshtoj gjonat për ti kuptu me njëherë. Ti keboj një mi gjunohë edhe keboj një minë se vape edhe një se vape. Kësë hinë gjehenem heqë? Kur? Nuk hinë gjehenem milohë at Se nëse më shoshin tan jam i lexuar tek kanë çështje në besimi. Nëse me më shoshin tan mundosh më thoni llafa me komentoj se më vota sa marsan jamish ka qenë nencusi. Ti ti jeni derthës do të din faktikisht çka po ndor rathi. Po për shkakun kërkoj ti, ja derthit sintë hoja deri në kokë, deri në fjalën e fundit. Ekstopapo e bëj. Merë mikrofonin dil pi jamia dhe për socakut. Ej. Mi pasni një gjunoa dhe një një sevap. Ahin xahna milatu juno e ki e ngao të nënë presje, e ngao të ngao të nënë përgjithë, që që mara përgjithë nënë dhutë mila, që se, pëse? Ja s'ke nguja, ja s'ke qenë, ja s'ke ardhë, ja këshkuja, këtë pra, i dihë në shka ke bërë. Pra, nëse ke arritë, që ti keshë njëmi i gjunohë, edhe njëmi i nisë dhe vafë, mëgje hënëm kërësëhi, mëgje nëtë drejtë. A kejë argumentë? Allah فَهُوَ فِي عِيشَتٍ رَضِيَةٍ ati qi sevapët për njahira nuhin sa aje nisët për jennet më njëher aje nisët jann... për jennet më njëher aje skafun me atoni më gjunu e farë pra aje njennet nukant zhore me hi nukant zhore me hi pa së thikësh për jennetit sënhe njennet kur sënhe së thikësh për jati فَهُوَ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ كَيْتُ اُمَّتِي أَ Vëq kush nuk don me hi, thë Rasulullah a.s. Vëq a, a i shkazdon me hi. O thërë ja Rasulullah, kush janë që to shkazdoj. Kush janë që to shkazdoj. Fa rëgjullu. Amelën se jetën bil lejli, fa mazal Allah huje sëruhu, fa kaboni gjuna në otën. Allah huja kam shë ati që o së bali ju kalë zënë zhinë ve vetë. Thot, a, pas, a, se kini pa ju shëj kam bopra në filonit. Ta mam hafë finë gjën e atërë në prafë. Allahu të ambulloj tërin sabati ve a ti qupu ka zonë se kebo gjuna ti si s'pëdo me një gjuna, që kam e të bëhë? Thënë mes gjënetit edhe gjëhnejmit një grup njërës kush janë këto? Gjunove që ka i kanë barabar me se vatë do thanë prej ulemove këto janë ato njërës që kanë bëhë diqka mirë e diqka jo mirë po në i spjegunë këta njëoni prej juve ashe mundër me med mes gjënetit edhe në gjëhnejmit ditë në kja metit se e ka shku në luft e ka vdek për Allah në gjëlle gjëleluhu e ka siguru rrugën për gjënet po ka do në luft për i zënë e babës në gjëhemëm së he se ka dhek për Allah në gjënet sënë he për se, se babës e ka pëjtu a këni qarë ka jo? qa dhell ka dhek për Allah shëhid a mas kanë gjënet me hi se për i zënë e babës fa ja rasul Allah e a dhali fil jihad sa jap malejen me shkun luft sa fëhel ahadun min walidej këhaj sa e kidi kanë prej prindve gjall sa belkila huma sa bile tudit i kam sa fëfi hima pëjahid shko ta me ato banë gjahad ju banë me ato gjahad me arë losin të lipe mi po shko ati ve së rrijun kom sa banë gjahad me ato shko ta ato idhëhad fëfi hima pëjahid Dozë edhe këto njerës kanë thonë të disa ulemohë, janë në arafë mes gjennetit edhe gjennemit. Ja arifune kullen bës i marën. Mirë për këtive, Allahu ju dhanë i mundësi shumë qijush me për ne. Shumë me shijet gukur. Kërë që që që që njënë ka gjenneti, i njofin gjennat litë me nishane. Kërë që që që që njënë ka gjennemi, i njofin gjennet litë me nishane. Të di palë të javëgadhonë Allahu mundësi me njofë. Të fësi njofi, që ا اسكيرمنه و منغورا نكرين كتو كتو ان جونات كيت شارتا الله القران سا بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره دثا تيره ين جنات كبار تبارده بوين 3 في ديلي شتافني نيفتي كورتي شبشا دا وجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره fa o so, dhisa fëtira janë të plunë osura, edhe të njëllë osura, me shka, me hije, të zjarëmi, të flakës, të hinit, të plunit, të shkrumit, të thirit, të gjehënemit, fa so, edhe këto janë fëtirume, edhe këto njëfër. Jaume të bjetë du vëgjuhun, o të swat du vëgjuhun, fa so, dhisa në kja ameti njëna pal, i kanë fëtira të barë dhe pala qëtër, i kanë fëtira të zeza. So, fa emma lëdhina bjetë da të E ato që i kanë pëtira të bardhën në njën, e rahmetit Allahu gjëlle gjëlelu për gjithmonë gjënet. U amme lëdhine së vëtë dhe të vëgjuhuhum. E ato që i kanë pëtira të nëzime ditë në kiametit, e kanë koloseki në ative, a shë përvi levi në Beograd a shë një kolosek, i parin shmajt e ka e emnin, i parin shmajt e dherin gjahënëm. Allahu Jelle Jelaluhu neve, edhe gjithë umetën e Muhammad Mustafa në mbrojt për e këti shërët këti vendit, të sëllinë Allahu e pregatitit për njëzën që janë zulumqarë dhe janë jan, jo musliman. Wa nada ashabu lë gjennëti ashabën nërë. Wa nada, të falli, wa nada u ashabë lë gjennëti që të njëzë që janë mes gjennëtit e dhe gjennëmit, këta janë ka gjennët litë. Këtë një qëtu, o, ju, Ajeci në xhennatin mrena. Selamun alejkum. Selamun alejkum. Selamun alejkum. A dini jomë të ndarshëm ç'ki selam shka? Ç'ka ç'ki selam, me kontin ç'si halli. Din din a dini ç'ki selam i ç'sha, ç'ki shkuti më mor në Riyadh. Prit të vinj nga Riyadh, ples këtej të dinj ç'ka në Riyadh ti. Riyadh atë ka në Amerikë. Po dhe më në Amerikën. Amerikatë sa taomëlko. 100 kg domën sabah e 7 kg në mbrëmje. Ka taomël plot. Edhe bile interesante e ka taomël në plu, tole ti duhesh me 100 ujë, se me angur plu tam li Amerikën si ti hien goj gips marro nërgu. Selender në në kurçi shgunë hallav është këjt. Duhesh muli pin gjithë ditën, thash i rrezikshëm pra mos spi taml Amerikën. Mos spi. Interesante ve politika e Amerikës mosi taml Amerikës ta gjithë ditën se në përgojë sëndel kur qishë praja saja ma tishe afondër se u knashëm e majzë mra me ku del a, jon me politike native sjetë nërmet përvilevi në të parin shmajt më njerë nërjat, në rjatë tamën Amerike një konzërë pluhën edhe di shishë e zejtin një sapon edhe di ka lëpasode të përkave milat e eshet qisa i thonë në rjatë që si ma modern për po i thujnë, ndihmat e të, komunitetit evropian, seresi, sorosi, këto, që ka në qefë, neve, kadal, kadal, me mena, nështinë në nëhijën e vetë, dhe në në nëhijën e ndihmëve të ative të në majtë brami, u dhuni me paguj të jemi në trashë, për këta kemi spjegun të kalumën. Selamun alikum. E shkonti të thalla e ndihmëve, a janisë me doa gjemrejnë ati jetë të maqarësë në pritë, Më njëherë, e përmi shpinën e ative paratije shka e kanë renin, ti ati shka pëjda në gjithë, do me njofë, me botë njofë shumë se në nëjote, edhe në nëjeme i kanë pasë dajtë e babës në nëstezës me një venë, a gjithë, edhe joj, selam alikum. Në shajtë e të të qishme, e botë i shka se ti i ati e të më të intervenojaj. Qiki selam i këtive që sajnë në gjanë, gjënët live pëjatin mesas gjënëtë, selamun aleikum. Fal që allahu qëllë në gjelalu me hi sënhin, anë i se apin këtë selam, në gjëmë në të njëzë, ama shumë ka në qëvë me hi. Shumë ka në qëvë me hi. E qëshme janë i sëpi ku, pra? Ti të një selam me janë i sëndosh, ta inësha allahu mësë për mjërët parasish, e mësë përkaloj, ma gjëtë allahu qëllë në gjelalu, lahet, khulun e ata sënhin, në kurani kërim. Qa hua hum jetmaun, ama shumë ka nftiran ka zar me jehenemit ta to qirt ti vajërat se jam po amun hend jo qini këto ka çtraon qalu robbena la tajalna me alqoumi zallimin oz zopitive mos na ban uni jam të shpjeguar ajetin jo lutje jam të shpjeguar ajetin do thon oz zopitive mos na ban ne ne ka të qej me isën këna ama as knat po do me se këto bile bile kan thonun e mot të njëzë dë tëjnë, edhe këtus përdojmë me hinë, nëjse veç këtumës hinë. Këtë pra janë me një pozit modern, ta shithojnë, në pozitën neutrale. Ta në pozitë neutrale. Sh, unë profori. Forëtate kombëve të bashkume për me e vurë endin botë, ka strave të, të lëqe. Me da ta me lë Amerike, kur gjoj që të rësen. Këto janë me një pozitë gjëmatin dërshëm, Së dy lakmushme Njënë lakmi me wafru ka gjenneti Qetra lakmi Mësme u pëqen prej zënum qave Mësme hin gjennet O nada ashabu lë arat rëgjale Nja arifunohum dhisi ma hum kalu Ma aghna ankum gjemërukum E do të israfin tashme emën gjennem lit Pra kan njof, dunjoha, kim, qi kanë njofë thongë dunjo Adhe pravokim Ndë gjohë pravokim kuranor Njënë i prej qitive do të gjithu e gjennem live O ti, o jo Ape, ju, ju jipë shizër me mlellë pasunin dhe du njësë, ju nga ishi mas altoni, ju nga ishi mas dinjirave, e hajsh i kamotën, e hajsh i haramin, e pish i rakini, e mirësh i rishvetin, e hajsh i këto, me aghna anë kumë gjemë u kumë. Këj këtë pare, këto shka i mlellë, së ju pa në gofaj dhe juve sëtë. Pse s'keni shpëtu ju vetën me atojtë me gjithë të të të mira, që i mirësh i me halala, me harami, pasët për zinë du n që ju pas kanë di muhish pare, po ju ndunjo kur hasë që sukshërshit. Ju ndunjo i kini pasë qizmët e gata, teri pak nërgun, pantollet me bich. Edhe këtë tritë se dinë shka. Edhe ju mbajshin dorë një kamgji, shkopin e shkort, tojën e gata. Shkopin e shkorte, tojën e gata. Ju sel shqipin kali, nuk zhripëshin të okheq ju pinë kali i krysh i punt ju pinë gjipë veç bajsh i me gisht filonim shtine ma gëna anë kumë gjemë ukom wala ma kumë të më të stakbirun asë mëndi malësia si ju boni fajde asë si ju pasë kënë bodo bidja atë në mpullë e që kini bajt ketë hakra gjia që kam lirë i patkoj i përso kaku i patët mund gjikës në në nëshmajt mund zemër edhe apasë pa një pasë fajde Kyu ship ke njëri i juve në televizor ndënyua apo për një më, so thoi shik i ka mend të dunjos, pa le shka ka bo, kici i kam lell gjithë këto. E s'ka ishin gjithë ato më konta digjaj në hacking këto. Mos mendose kanë qenë merita ato. Ato kanë qencë un me i pa 100 copat i asnjë, e me kuptu ti se sa un jam bitaje, mos me guzume çel gojen mos ti asnjë se ki je. E mos ti dorëzohesh më një herë, e nënshkruan kapitulimin më një herë. Thuat ti Pa, pa, pa, pa, da ki buër, po, po, ha, zine dhe ho, hajde, banu dhe fiki edhe dërzoa shë nënshkru në kapitulimin më njëherën. Këto përqa përqa përqa përqa përqa eshin, të shjupan një muë fajdhe në gjehenem për në esër. A ha u laj le dhina aksamtum laj e naluhu mullahu bi rahma, sa kribi se i da alo, thamir be ju qito, në gjehenem që jeni, në një pasmi të në thonë neve se qito muslimantë, Asë për ti mluë rahmeti Allah, ta. Apo e shqipënë, ajta s'ka mluë këta pra. Që të shka kuptu të gjëmotin dërshëmë. Sikur se ku i pi ajopin krahin këta, ka kush? Ku i pi dalin ma shumë zotë. Normal se ka kanë qefë me shku, apo? Psa, dhe gjënam lisë, mi dalë në krahë. Jo, këto, kësutin. Ju s'poj që këto muslimonën s'kanë me një në nëtë. Jo, që i kave, lo, e ta është pra. Kuj, kush e arriti këta kuj Allah, hem, kendem, Ta këto muslimantim, loj Allahume Rahmetin e me. La khaufun alihim wa la hum jahzenun. Ta, që, porrin edhe pokroqen, asë pëtutën, asë pëmurzitën, asë që janë piklum fare. Sot nuk të ta bënë, në abdesin e gjatë shumë, edhe dhe, dhe ajetën du të të spjegoj që shtupë, pika të shkurta du të akrim, ta është një thire. Gjënetlita e thjerën pasit për gjenetit? Oju, oju, e kundër ta, dhe gjë mirë. Edhe në jehenmë live, Allahu do t'i japë mundësit me fol drejt me me njerëzit që janë në jetë me tie. Wanada ashabun nar ashab al janna. Do ti thojë Allahu xhallë jallalu jehenmë live ulë menëtar, folni me ato që janë në alda djë. Folni me ato që janë në xhennet. E çka do të thonin zgjatet pra? Fit je rambise nën shmimit deri në pikën e fundit e në gjanë shumë me i zëngin du njohë i tili rafi edhe ngrani i pasunin e njërzme e s'njofë ti kërkan du njofë për më të vetën e pas ta i ra në fukarallëkën e fundit s'kish buk me hongër e qatish ka i bike me kam gjik jazgati dorën tha a s'ki i një dinora e fidu alejna min elma tha lu oh, jun gjennet as ka një gotuj për neve Po për këtë kanë disa argumente në islam se a shpyt Rasullallahu s.u.s.am, por unë nuk e di çelës kategoritë takon këhadith, a shpyt Rasullallahu s.u.s.am, cila sadok, ashte Allahu më pranuar pas ka thonë me dhon gotën e ujit. Kështu pas ka thonë, me dhon gotën e ujit. Mirë, po mban se Allahu ka thon Kur'an po thojkën xhanemlid nesër, ujë po liq, po nuk po thojkën, oj ju nitë të flim. Çto s'ka? S'ka çto? a ke një hëshadë për i zatë zotit s'ka se i ka gjegë bora në qikë qishë në që në gjërgjë do me i gjegë edhe si vetë si, si po duke e zotit i qënë me qelë e ta e pasta i do mi më shelë e kështu pra thanë gjennet litë kjo pythje shumë e në shumë në shumë shumë prej njerit në shmumë del prej ati shka hitë s'ka qefë me ndo dhe ma shka me bo afidu alejna min elma u amim ma razaka kumullah prej ujt edhe ushqimeve të gjennetit a s'ka dhishka për neve në gjo dhe gjopë pyqin e ati që kur makrenorë dhe ma i knoshën s'ka qenë që që su kam krysh që su kam krysh në njëhet edhe knafësi të gjennetit për tëllin gjennet sa allahu laja raunë piha shamsen ola e zemë harira as që kanë me pa gjennet lit dhjil dhe njëherë as që kanë me ungrin prej stovtit nërhije nërhije ظلا ظليلا فتد يفوتن هي ننهيه هي نن هي هي مب هي عتي دو تشطني عتي دو توكناشني فالله جل لا يرون فيها ان للمتقين مفازا فبر طاجيتو تن الله كاش فطيم نظر حدائق واعناب فالله جل جلاله كوبشته كوبشته مروش جنات من نخيل وعناب جنات ما هور ما وروش Ta, për ti, o musliman, lajë rau në fija a shemë, se në s'ka dhirë, a s'ka zëmë harirë. E me ato sururën marfua ato nol, të në ato kravetët e nëllë, të më pështetun në knasit më të larta, dhe t'ju përgjigjën dhe në mlive. Ratër hatë, in rat, rat. allaha harrama huma alel kafirin, fa allahu kafira dhe javë ka bo haram. Gjëratë lija, donë fëtë faë nëjë. Edhe shfarë fëtë faëje, Kësë sa hoxë a mosë i cili, sa fe të fa hoxë e kjo mosë i cili, in allahe harreme huma alel kafirin, allahu javkabo haram qafirave edhe nuk folin gatë, usos, nuk folin gatë, me ka që e krinë, se nuk ka dita shpjegimi ta shumë me të mzu dërë si e mo, po për po të regoj e që ta shpra. Në nëshmim me lip e kjo qëtëra shka, me trusë edhe ma felë që isë për tjabë, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ أَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهَوًا وَلَعِبًا فَأَتِيهِ شِي دِينٍ أَ اللَّهُ تَكَنْ مَرْ لُوِي إِذَا هَيْغَرِ شِي كَنْ لُوِيتْ مَنَرْمَةِ فَيَخْ مَنَرْمَةِ إِسْلَمِيتْ يَنْطَال فَرَتَجْ دَجَنْ كَتْ دِيْتْ أَشْهَر bel yawmananthahum kama nasu liqa yaumahum hadha tasflat allahu jalla jalalu as jahannam liha asaynim dizati asay jannati tasflat allah wa yaqum ya la atamawid allah sad yawmananthahum kama nasu liqa yaumahum hadha tasd dotiharroim ko sukurska kal pas harru ket dit takimi me ne dotiharroim me qellim sikurska patan harru ditin e takimit me ne ju thoshin moni Nënë këtë dënjot knosh me të qojëmë Eh, prangë, tash atë A u knosh e po U kri, tash të këshka mu knosh mu kdo Nënës nënësahum Kama nësuh liqa a jomim hada Wa ma kanëhu bi aja Tina e jëshadun Së adhe zati ishit prejative që Ajetët e Allahu djelle zelalu I patë të qitë ma shpina Ndokët se ju ka metë pak si pik E shka u bo me aton mi dyrt Asmaton, asmaton Ua diçë ski në çehf me dal piku pa pa pa ditë prantos ka një shmegh punative mësbravi kush kush kur ato di fjalë keqjan do të thojnë Allahu xhellahu xelaluhu o zot spodojm me xhennet ama pre, me shpinën ka xhenhemi ktanaj kur dohet të sajm zojm pi ti mos na maj ka xhenhemi me fir ka në ka xhenneti ama zojm me imrena kur sta përmenin Allahu i thot me lake vera e din faza që ka po vinë e din shumë mirë do të kthejë o melaiketa mia, kthejë në shtëpinë e xhahenemit e kthejë kthejë i xhahnetit do të kthejë ndri njëkoho çito çdo barabar se vapet me gjinon e pastaj sinjeri a dikur dashnisht një ha... në sokak mbra në dirve thotë aka mundi me rit ban ple me çati do ri fukaro ç's'to e ka kur dashnishtin ple me rri pas atë pomiru dhe zbot lutit zop mishve një hate as bana sele pinjë hate drejte te soni ajë O zot, na spodojm me hija djemrena ku janë dukrës do të jem. Afronate virtati, vetë shohim për safër me edhe kur mos nipim çata se. Edhe kët do t'ja vlocën më as një kohë Allahu dhe lë zelalu. Kur të vinë te dera xhamet i çabe po. Në mbabas këta 500 vjet sa het njërin komi një të era larg. Era të mira një larg. Aje ku e bogati ti me hi inshallah. Po noz zot. Adits ka kemi dëshirën tonë. Na. Jo a gjej thall thall ku janë dukur hafizlar të shahid lerë ato namazet e dëçatit të luftës. Veç mrenë a derës. Pak, bres mrenë a derës kur mos ludni për negab mandej. Allahu jelle galuhu, mabun mabun, i pad melajke vetëllja në derën, nethin qtorob mlena. Po kanthon ulë mot ia vjen ia vlen në nishan ktheve. Ia vlen në nishan me udor se këto kanë ato të, të vënur me niven e dikur njeri u kështu a shpra a i ma vojë në gjennet ban luqen por fundimtare që Allah u gjellë e gjellë u edhe atë një shantja hek se be gjinnë në gjennet e mundon edhe kjo se a i qetri po e njëf tabla ku 400 qe kaq a m hekna e dhe ketja e pasaj Allah urdhën që edhe a i një shantjë u këj ke ban si qërë edhe ju thot tashti prej filimit e dherin fund e ju vjashmo edhe që do gjonë që ke dit merë fund Çdojëherë që kemi moment marr pun o Zot. Po t'lutemi për ngjënejmo, jo se jo po kemi qejf. Po edhe këtu në mes mos na banë dhap se edhe kjo është një lloj dënimimi e bëna me ato të parë ya rabbalalmin nehin e bayraqet e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bëna prej jomotit i cili këto anti na për golën, nëpërmjet golës Muhamedit Mustafa, se prej djerës e xhennetit jona ka emrin Rayyan. E nad dir sin kush veç ato që aninui. Ka thonë, kërët sosën të ramazanit, mbilët. Një derë për dirve, e dirëve gjennetit ka e kaim në rajen. Kalojnë në përta në gjennetat e shkaninujnë. Ka thonë, kërët këjnë kejtë, mbilët, mos hinë kushin e përta. O zotë, për në pëjnë nëjnë, po pëjnë nëjnë në malët të tonë. Plëtësëti e në esërë, insha Allah, mësë gjemotit për nga marit e sotësram, në atë dërë, kalojnë gjithë së bash